Я гадаю, що її можна було б прибрати відніши туди, де вона була досі. Я не встиг навіть запротестувати, бо цього разу вервечка вилінь наплилася, як перед тим. Спринчак тільки ляснув пучками, опасистий пан комендант стрепенувся і картотеку, мов, лизень злизав. І після цього старший лейтенант Робінсон не дав мені часу на обурення з ледь помітним поклоном у мій бік і ще з непомітною усмішкою з-під британських вусиків щіточкою сказав «Маємо пів на одинадцятого, а об одинадцятій всі англійці п'ють свій традиційний чай. Я запрошую містера капітана Сміяна до себе на чай». Проклинаючи в душі всі традиції, етикети і чай, я підвівся, подякував і слухняно... Потоліпався за своїм гостинним господарем, з навіть забувши спитати Попова, чи правда, що англійці п'ють самий тільки чай, а не щось міцніше. Коли ж так, то тоді чому від майора Гарвея завжди вже з самого ранку тхне віскі? Робінсон запросив нас з поповом до свого джипа. А доктор Томберг і капітан Спринчак поїхали в моєму авандерері. Ми швидко проскочили захаращене військовим транспортом шосе між Мюльгаймом і Дельбрюком, перетнувши залізничний переїзд, взяли праворуч до головної магістралі і, зрештою, опинилися перед довгою цегляною віллою посеред старого парку, резиденцією самого майора Гарвея. Майора не було, то й краще господарював Робінсон суцільне втілення вічливості, привітності, гостинності Ми опинилися у величезнім білім залі, який сяяв білими люстрами, білими меблями, білими скатертями На великих столах і малих столиках, білим посудом на них Аж диво брало, де могло взятися стільки всього білого в цьому зовні такому похмурому будинку, складеному з темно-червоної цегли що таке чай для мене ось уже чотири роки? Алюмінієвий кухоль, перебовтана рідина з казана польової кухні або закіптюженого чайника, грудка цукру жмені, чорний сахар такої міцності, що не ламається і питанковими гусеницями. Але ж за чай, чорти його бери, гарячий, упікаючий, мов зварений на бакельному вогні, і не просто для пиття, а тільки для обережного присьорбування з поагкованнями, добродушними матюками, з мелодецькими вигуками. А тут, власне, чаю не було. Принаймні, я його не міг побачити. А величезний стіл, за яким я опинився, столики правобіч і лівобіч, заставлені посудом, завалені всілякими причандаллями і взагалі чорт, значим, ну так я вже пройшов пів Європи і не просто так, а переможцем. Були взяті міста, були трофеї, багаті віли, пишна обстава, сервізи, порцеляна, бронза, дзеркала, все належне. Але ж не отаке божевілля – чайники і глеки, молошники і посудинки для вершків, для варення і кольорового чорта біса, кубики масла в кришталевих посудинах з кришталевими кубиками льоду напереміж, різнобарвні сири на чистеньких дерев'яних дощечках, цукор, захований в цукерницях, що формою нагадували маленькі храми, мед кількох гатунків у крихітних срібних це берочках з десяток різновидів печива і штудерних коржиків у бронзових, може, позолочених кошечках, тістечка, горіхи, цукерки, якісь незнані ласощі і екзотичні плоди, свіжі і засушені, мисочки, тарілочки, блюдця, фінтіфлюшки і хунди-мунди, до всього цього ложечки, виделочки, ножички, щипчики, лопаточки, молоточки, шпички і сердельчики – Чорти його маму знають, за що тут братися, за що хапатися. Ну, вже бачили і ми дещо, сервізи, капризи і все таке інше, але ж не отаке і не стільки. І хоч би ж тобі, згідно з усіма писаними і неписаними законами гостинності, господар припрошував гостя, пропонував спробувати те чи оте частував тим чи іншим, наливав чи підливав, та ніж сидить, як камінний буван, очі втуплені в простір, так ніби йому ось саме тепер припекло оглянути всю їхню британську імперію з її землями і володіннями. Спина випростана, тулуб відхилений від столу, і я, не я, і хата не моя, тільки руки плавають над столом, на виловлюють на ньому то се, то те, щось переставляють, пересувають, перетасовують, одним словом, священно діють». Врятували мене немудрі селянські хитрощі. Дивись на хазяїна і роби, як він».